Auzu billahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ala ala Rabbi ve salatu vesselam ala asyrafil enbiya ve'l mursalin, ala emri ve Birinci kardeşlerime ilk növbede özümə, sonrasında her hakta quvasla qorxma nəsihdir. Və həqiqətən də Allah-ın allah, Qurani kəndində buyurur ki, isminən hürmətliniz, Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allahdan qorxmam isə allah, Allah-ın əmrlərini yerinə yetirmək və bizə qadağan etdiş elədən çəkinmək də bu sifətdən nail olmalıdır. <coughs> və Allah-ı allah, dua edirəm ki, Allah-ı allah, bizim bu məclimizi dünyamız vaxt əslindəniz üçün xeyli-fayrlı isək. Dua edirəm ki, Allah-ı allah ı allah, Bizlərin hər gününü dünyada laxirətdə möhkəm bir kəlmə oləy, Allah kəlmətlə sabitlələn etsin. Dua edirəm ki, Allah Allah bizləri bu dünyadan yalnız bir şirman olduğumuz halda çəşin. İnşallah tövhid və şirk dəhvləri davam edir. Mən inşallah Allahın izni bugündən etibarən şirk əsxar, yəni kiçik şirk haqqında və onun növlərin haqqını danışadır. Və deyilir ki, ə, kiçik şirk insanı İslam dairəsindən çıxarmasına da belə, Tövhidin əslində də ə, zərər verməz. Yəni, tövhidin əslindən ziyan verməz. Yəni, böyük şey ə, deməli, insanın İslam darəsindən çıxartdığı üçün tövhidin əslindən də nə deyil? Ziyandır. Lakin kiçik şirk isə ə, İslamdan çıxarmıq və həmçin tövhidin əslindən ziyan deyil. Lakin tövhidin kamilliyi nə deyil? Nə deyil? Zərər verəm. Kiçik şirk böyük şirkə aparan əməllər, sözlər və niyyətlərdir, qənzaxlar. Yəni kiçik şirkin tərifi odur ki, kiçik şirk böyük şirkə aparan əməllər, niyyətlər və sözlərdir. Və inşallah bütün bu əməllər, və niyyətlər və sözlər haqqında ayrıca danışacağam inşallah. Və bildiyiniz kimi böyük şirk edən kimsə, əgər o şirk üzərində ölərsə, Allah qorusun, o insan əvvəldə cəhənnəmdən çıxmayacaq heç vaxt. tövbə etməmiş ölərsə. Lakin tövbə dərsi inşallah Allah təalının başlayacağı. Və kiçik şirk Edən kimsə tövbə etmədən ölərsə, o, insan cəhənnəni düşəcək yüklərdir. Lakin, Allah talan izni nədir? Oradan çıxacaq, əbəzi olmuyur onca <gülüyor> və deyilir ki, burada bir məsələ də vardır ki, kiçik şirk, böyük şirki aparan yoldur, deyilir. Və kiçik şirkin böyüyündən də və kiçiyindən də hər gün şalman çalışmalı neyə çəkinsin? Çünki kiçik şirkin özü belə böyük günahlardan nədir? Böyük. Yəni, kiçik olmasına baxmayan azı bizdə belə çıxır ki, yəni, kiçik şirk deyil, lakin böyük günahdan də nə deyil? Böyükdür. Kiçik şirkə aid olaraq üçün övələ əməldə şirkəsində daşılır. Və bura aiddir. Deməli, halda taxmaq, həmçinin ip bağlamaq olar, göz muncular, həmaid olsun tilsimlər haqqındadır. Və Allah Allah Quran əkəndə duyurur ki, deyir ki, elə isə söylən görə, əgər Allah mənə bir zərə toxundur Sizən Allahdan qeyrə ibadət etdikləriniz onun zərəli aradan qaldıra bilərlərmidir? Yoxsa əgər Allah mənə bir mərhəmət ata etmək istəsə, onun onlar onun mərhəmətinə mani ola bilərlərmi? De ki, mənə təkcə Allah təala kifayətdir. İmran ibn Hüseyn rəziyallahu anhu ki, peyğəmbər sallallahu bir dəfə qolunda starı halqa, yəni qolbaq olan bir nəfəri görüb buyurdu. Bu nədir? Adam dedi ki, mənim zəətliyimin qarşısına alır bu halqa, yəni qolma taxtığımı qaldı. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi dər onu çoxar çünki o sənin deyir zəifliyini nə daha da artırır. Əgər dir qolunda bu qolbağla ölsən, heç vaxt deməli rahatlıq bir tapmasandır. Və həmişə Uqba ibn Amr radillahu anhu edir ki, peyğəmbər sallallahu ve sellem buyurdu ki, Allah boynundan dua, yəni tülsim və yaxud həmayətlə ki, taxırlar uşaqlara görsün boynuna. İstəyərsən orada Quran yazılıb olur və ya başqa bir dua və ya fonsiyə müəyyən ə, sözlər olublar və deyilir ki, yəni ki, boynundan dua asanın axirətini xeyli etmək, gözmuncuğu gəzdirəmək isə Allah Allah bir sığmazlara vermək etməkdir. Və Əbu Saadə deyir ki, gözmuncuqları ərəblərin uşaqları, uşaqlarının boyunlarına taxtığı muncuqlardır. Onlar muncuqları uşaqları nəzərdən qorumaqdan ötürü bilmək edirlər, uşaqlarının boyunu taxtıdır. Yəni bu günki bütün bu şeylər ərəb ərəb məşriqlilərinin yolunda olur. Və o ərəblər nədir? Bu şeydən istifadə edirlər ki, uşaqlara göz dəyməsin, onların göz murcuğu asarlar. Halbuki İslam bütün bunların boş bir şey olduğunu nə etdi? İspat etdi. Devam baş buyurdu ki, kim yani, bir tilsim assa, yəni boynuna bu göz murcuğu deyə, həmayət tilsim deyə onu assa deyir, artıq bir şirkət olacaq. Yani, Rasulullah s.ə.v. nə deyil? Kimdir? Asla, aslıq bir şirk etmişdir. Və həmçinin deyilir ki, Əbu Hatim ravad edir ki, Xuzayif əlində qızdırmaya qarşı ip bağlanmış bir nəfəri gördükdə ipi qırdı və bu ayə nopudur. İman gətirənlərin əksələsi Allah cəşəlik qoşmadan dinlə etməzlər, inanmazlardır. İnsanların Allahdan yüz döndəri uşaqlarını muncuqlara və kəndirlərə inandırmağa nə vadar edir? Allah təala Qurani-Kərimdə buyurur ki: "Allahdan qeyrisini özlərinə dost seçənlər özlərinin yuvası qurmuş hörümçək kimidirlər. Evlərin ən zəifisi, səsiz hörümçəyin vasitədir." Allah təala deyir. Kaş bilsəydilər. Şübhəsiz ki, Allah onların Allahı qoyub, nəyə dua etdiklərinin bir Allah bilirdir. O yenə ona qüvvət və hikmət sahibidir. Əbu Bəsir el-Ənsar rəciyullah rivayet edir ki, Zəfəlanədir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və bir yerdə idi. Qusma sauftan dəvələrin boynundakı köhnəlmiş yay ipindən olan boyunbağları çarmağı və qırılmamış bir dənə də olsun boyunbağı saxlamamağı əmri ilə nədir? Məni əmr edərək, məni o işinə dizməkdir. E, belə deyək yəni ki, o işə məni təyin etdik ki, mən səfərlərdə o dəvələrin boynunu o vaxt ərəblər asırlar. Yəni, e, asırlar, qala, konçuq, deyə belə... Gündüros e, asırlar. Və yaxud da həmin o sahabənin dediyi kimi boyun bağlar asır olarkənə <coughs> o dəvələri göz değməsin və sair şeylər məqsədlər. Və deyir ki, Peyğəmbər (s.ə.s) mənə göndərdi ki, bütün bunları nə edib dəvələrin boynlarına qırım çıxardım deyir. Və Rufeyli racalan rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.ə.s) elə deyir, mənə buyurduq, "Ey Raufeli, bəlkə sən çox yaşadın." Ona görə hamiyədə ki, kimsə qalına düğün vursa və ya köhnəlmiş yay ipindən boyunbağı gəldirsə, yahud heyvan ifrazatı Cəmi ilə təmizlənsə, Muhamməddir o adama dirç oldu, deyildir, təmas Yəni bütün bu əməllər, yəni saqqal ağ düyün o vaxtı, ə, yəni ərəblərin belə bir şeyləri var idi. Məsələn, ə, məsələn, quşun ə, uçması ilə onlar işindən gətirməsinə Yax inanırdılar. Yaxud da quş sağa uçsaydı, onlar səfərə çıxardı. Sola getsəydi səfərə çıxmazdılar. Yaxud da pişiyin keçməsi və hər tarəyin bu cümlə ə əgər düşana atırsa həmin günü düşana şəkil saxta bir insan gələrsə ə, o gün nədir olmalar kimi bunu yazarlar. onu göy peyğəmbər olsa həcmin bu saq qaba güyn vurmalıdır. Həmçinin heyvanın dil ifrazatı və süvi ilə təmizlənsə peyğəmbər olsa bir o insana bir cəza deyil. Said ibn Cübeyr rəciyallah rivayət edir ki, bir kimsənin dilindən tismini qırıb atmaq bir qul azad etmək kimidir. Yəni kiminsə <coughs> yəni <coughs> E, bu əməl, bu şeyləri, yəni ki, boyundan astalar ya yəni da göz müncə olduğunu görsəz, onu dəvət edib o şeyi yaxasından çıxardı Tulaqa. Və yəni, o zaman buyur ki, sanki bir nəfəri bir kuzu ağzı etmiş kimi ilə. Yəni, salıdır, yəni, salıdır, yəni, salıdır. Tilsim nədir? E, bir ki, kimin deməli, Allah Rasulunun sahabələri, onların e, deməli, tələbələri və sonun ki, nəsillərin alimləri məzmunu Allahın kəlamına ibarət olan tizimlər barəsində ixtilax mədir, müxtəlif fikirlərdədir. Yəni, e, biz dedik ki, o boyundan asılan, yəni ki, Quran yazıları və s. kimi e, yazıları bu haqda, deməli, sahabələr arasında ixtilax vardır. Və deyilir ki, Abdullah İmin Amr, Ayşəq Azələn e, və s. sahabələr deməli, tizimləri amuletik qadağan edən əbəsin yandır. Şirk olanlara aid olduğunu əsaslanaraq buna icazı vermişlər. Yəni Abdullah ibn Amr ə, həmçinin Ayşə rədəmə və başqa sahabelər, yəni o Quran yazısı olan belə boyun bağları və asmağı nədir? Əgər o yazılarda şirk ə, şirkə aid, aid olan bir şey yoxdursa, yəni Quran kəlmələrin kəlmələri olduğu üçün onları bir asmaq olar. Yəni icazə vermişlər sahabelərə. Lakin İbn Abbas, İbn Mənsul, Füzeyfə, Uqba İbn Amr və s. sahabələr bunu qadana etmişlərdir. Bunun da, deyildiyi kimi, bir neçə müsbətlərəti vardır. Yəni, o sahabələr hansı ki, İbn Abbas, İbn Mənsul, Füzeyf və s. sahabələr, hansı ki, bu əməli qadana edir hətta buran ayələri olsa da belə onu asmalar və onlar bir neçə fayda gətirilər. Və deyirlər ki, birinci fayda odur ki, ümumi qadana gəlib. Yəni, bir çox hədislərdə Peyyambas olsanın bu əməli nə idi? Qadana edir. Ümumi gəlir ki, tilsim nə olursa olsun bunu asma olmaq. Peyyambas olsan bunu qadana edir. İkinci e, fayda odur ki, günah qapılarının bağlanmasıdır. Çünki Allahın kəlamında olan tilsim, e, tilsimləri taxmağa başqa, başqa, yəni e, Allahın kəlamı olmayan qeyri tilsimlərinin, yəni boyunbaqları taxmağa da gətirinə edəcək, çıxaracaq. Yəni, həmin o günah qapılarının bağlanmasıdır. Yəni artıq qazağa qoyulmaqla bu cür bir əməlinin qarşısı kəsilir. Çünki bu günlər əgər Quran ayəsi taxacaqsa, sağ ol görsən dua taxacaq. Sağ ol başqa bir şey taxacaqdır. Yəni üçüncü də odur ki, həmin o boyunbağlar hansı ki, Allah kəlamı yazılıb, taxanın ona qarşı istəsiz-səməz hörmətsiz münasibəti. Çünki o bununla istəsiz-səməz ayaq yoluna da gələ bilər. Yəni nədir? Bununla həmin ailələrə qarşı hörmətsizlik Etmiş olacaq. Çünki istəsiz insan umurlar O ilə nədir? Ayaq yoluna girər. Yəni, bu üç dənə faydadır ki, hansı ki qayda, yəni bu əməliyi taxmağı, yəni ki, boyun bağları taxmağı, hansı ki, Quran ayələri yazılır, qadağın edilir. Olsun isə, yəni, olsun ruhuqiyyə deməkdir, yəni, Quran ayələri ilə müalicə etməkdir. Yəni, Qeyran Bərstələri sünnəsində bu üçünlə şeylər vahid olub, yəni, ayələrlə lədi, e, deməli, müalicə etməkdir. Bu, ruhuqiyyə həm yəni, Və deyir ki, insanı deyir, ilan və ya əqrəb sandınanda, cadı olunanda və ya gözləyəndə, xəstlərində, başına gələn dədbəxtçilik də götürmək üçün Qurandan və sündənə oxunan dualardır olsun, yəni rüqiyyə. <coughs> və İmam Suyuti, rəhiməllər deyir ki, alimlər belə bir yektirir fikirə gəliblər ki, yəni rüqiyyəni üç şəhv və yerinə yetirməyə icazı verilir. Yəni üç dənə şəhv olmalıdır ki, yəni rüqiyyə edilsin. <coughs> Birinci, onlar Allahın kəlamı. Allah təala adları və sifətləri ilə olmalıdır. Məsələn, yəni əgər bu gədən kimsə mütləqdir ki, Allatalın kəlamına nə etsən, Quran kəlimə istifadə etsin. İkinci şərt odur ki, onlar ərəb dilində olmalı və başa düşülməlidir. Yəni ərəb dilində olmalı və həm də başa düşülməlidir. Yəni bu günləri kimi biz də görürük ki, çoxsu gəlir. Məsələn, deyir ki, ə, "Flan onlayn yanıb getmişəm və mənə ə, belə bir cavab verib, baxın görün burda nə yazılıb. Orun açırsan ki, Ərəb hərflərdir, qatma qarşıq yazılıb. Yəni, söz ki, bilinir ki, bu nədir? Ya cazılıdır, ya da seyirdir. Yəni, ikisindən biridir. Çünki burada Allah-ı Ağlan ayətində heç bir şey yoxdur. Qatma qarşıq ərəb hərflərdir. Və üçüncü də şəhb odur ki, tam əminlik olmalıdır ki, olsun, özü yox. Allahın izni ilə təsir edir. Yəni, həm də sən, Haysan, Buranı Kərimdən istifadə etsən, Əmcə, Peyğambasınıq sənəm üçün dəsində, hec gəlisə müalicət, O cür müalicət etsən də belə əmin olmalısan ki, o şəfanı sən yox, kimdədir, Allah. hətta olsun yox, Allah şüphanət oladır. <gülüyor> Sözdə, şirki gəlincə isə, yəni, biz ə, qeyd etdiklərimiz hamısı əməldə olan şirkdir. Və nə zaman o əməldə edilən şirk böyük şirkə çevrilə bilər və insan əlinə qolbaq daxır və yaxud da indi Görünsən ki, məhərrəm ay aylarında qara ip bağlarlar əllərə və deyirlər ki, bu qırılsa yarınız yerinə getirdi və sar kimi, yəni bağlan ona deyəndə ki, qırtdıla, yəni ki, bu peyğəmbər, yəni dinimizə zidd olan bir şeydir və o şiklı yoxdur. Əksəriyyət yoxdur qorxur. Amma nəzərsən, yox qırma olmaz bunu. Nəbili bəddəxtlik baş verir. Yəni sözsüz ki, bunlar hamısı xurafatdır, yəni boş-boşa eləyirlər. Yəni, İslam dini gəlməyincə artıq bütün al Hak gəldi. Batıl yoxluq, çünki batıl yoxluğa məhkumdur. Və necə deyildiyi kimi, o insan etiqa dedir ki, Allah tavadır mənə kömək edir. Hər bir şeyi verən Allah tavadır. Sadəcə bunu bir vasitə kimi satmışam. Və deyirlər ki, nədir? bu səbəb olur ki, nə etsini, hansısa bir şəfanı, hansısa bir xeyrin gəlməsi. Bu insan kiçik şirkədir. Lakin o, ehtiqat etsək ki, yox, yox, bu hər bir şey verir mənə, hər bir şey bundan asılıdır, artıq nəyə çevirir o? Biz deyir ki, höyük şirkədir. Yəni, kiçik şirkə bizdir ki, böyük şirkə aparan əməllər, sözlər və nədir? Niyətlərdir. Yəni, insan ehtiqat edir ki, bir şey verir ki, elə belə takmışam, biləm ki, ava tala kömək, sadələ takmışam da bunu evlə. Və biləm ki, nə, artıq kiçik şirkə etmiş olacaq. Lakin etiqa etsək ki, elə hər bir şey mənə verən budur. Məni Hı. qoryan, gözdən, plandan, bəlavdan, təsdəlikdən budur. Artıq mənə deyə o böyük şirkə çevrilmiş olur. Sözlərdə şirkə gəldikdə isə Allahdan qeyrisini andı içmək bəraktik növbədə daxildir. Kəbəyə and olsun, əmanətə and olsun, çörəyə and olsun, şərəfə, dinşətin namusunu and olsun. Sonra, işıqa and olsun. Yəni, bütün bu kəlimələr yəni, Müslümanların dillərində gedən kəlmələrdir. Həmçinin deyir ki, sənin canını and olsun, mən ölüm, sən ölüm, peyğəmbərə and olsun, müqəddəs hesab edilən insanlara, imam haqqı, şeyh haqqı falan və s. kimi kəlmələr. Həmçinin atasına and içmək, anaya and içmək, uşaqlarının canına and içmək haramdır və bunların birinə and içən kimsə şahadat kəlməsini söyləməsi nədir? lazımdır. Və necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində gəlir, deyir ki, Lə ilə Allah kəlməsində etsin, desin. Və həmçinin deyilir, deyilir ki, bir şey unutmayın ki, kiçik ki, şirk özü də belə nədir, böyük günahlardan belə nədir, böyükdür. Və Peygamber s.ə.ləm hədisində buyurur ki, Allahım, bilərəksən edə biləcəyim şirkdən sənə sığınıram və bilmədən etdiyim şirkə görə isə səndən ne edirəm? Bağışlanma deyirəndir. İbn-Əmər r.əvvət edir ki, Peyğəmbə s.ə.v. buyurdu, diqqət edin, Allah atalarınızı and içməyi qadran edir. Deməli, Peyğəmbə s.ə.v. dövrünə də insanlar atalarını and içərdir. Bakın, Peyğəmbə s.ə.v. ne Al, atala edir? Allah atalarınızı and içməyi edir. Kim and içerse, ya Allah and itsin, ya da nə etsin? Yəni, artıq Peyğəmbə s.ə.v. burada digər andlar gətirmədir. Ki, inşallah, artıq bu Ki, e, digər e, peyğəmbərlərdən aşağı olan imamı andı içə bilərsən, sahabən canından içə yani ki, artıq peyğəmbər bu əslində deyil, göstərir, kim andı içəsə, Allaha andı içini və yaxudunə etsini. Xüsusundur. Nimin nəsul ki, Allaha yalandan andı içmək, baxın, Allaha yalandan andı içmək, içmək, mənim üçün Allahtan qeylisinə doğru andı içməkdən mənim üçün dən deyil, daha yaxşıdır. Çünki Allaha yalandan az Büyük günah, laş Allahdan qeyrisini andı içmək isə nədir? Artıq şirktir. Yəni Allahdan qeyrisini andı içmək isə artıq nədir? Şirk olan bir əmərdir o. Və e, Peygamber s.ə.m. digər bir hədəsində buyurur ki, əmanəti andı içən, Peygamber s.ə.m. buyurur ki, bizdən deyildir. Yəni təsəvv edeyim ki, əmanəti andı içən, Peygamber s.ə.m. buyurur ki, bizdəndir. İbn-Əmər rədiyət edir ki, Peygamber s.ə.m. buyururdu ki, atanıza andı Kim Allah'a andıçılır, doğru danışsın deyil. Kimin üçün allah' andıçılırsa, bu andıla ne etsin? Qani olsun. Yəni, kimsə sələ Allah'a andı verir ki, və Allah, bu bələdir, sən onu and andıla ne etməlisən? Hə? Yəni, qani olmalısın. İndi baxın, nə üçün? Deyir ki, e, e, qani olan kimsə Allah'ı əzəmətləndirmiş olur. Qani olmayan isə Tovuz nədir? Naqiz. Nə üçün sən an istəyirsən bir kimsə Allahla Allahın adı ilə an verirsə sənə, son adını andığını nə üçün qəbul etmərsən? Çünki ilk növbədə o zor böyük Allahın adını andıçır. Sən onun Allahı an, Allahın adı ilə an istəyinə görə sən Allahın adını nə etsən, qəbul edirsən. Çünki sən qəbul etməsən, artıq Allah pağlar adını nə etmiş olacaq sən? Yani Hər kəsimiz olacaq. Lakin sən Allahın adını andıqda onu qəbul etdiyin üçün artıq nədir? Allahın adını əzəmətləşdirmiş olursan. Və bu da təvhiddə nədir? Tövhidin kamilliyi, mükəmməlliyidir. Və rəvayətlərdə gəlir ki, İsa əleyhissalam oğurluq edən bir nəfəri görür, İsa əleyhissalam. Və ona yaxınlaşara bil ki, sən də oğurluq edirsən? Baxam. Görürüm ki, gözünlə bir nəfər oğurluq edir. Və yaxınlaşır ki, sən oğurluq edirsən. O deyir ki, ondan başqa heç Mə olmaya. Allah and olsun ki, mən oğurluq etmirəm. Baxın. İsa əleyhissalam gözləyir, gördü ki, oğurluq etdi. Yaxınlaşdı ki, sən oğurladın, o deyir ki, Allahım olsun, mən oğurluq etmirəm. İsa əleyhissalam ona nə dedi? Dedi ki, gözünü yalançı saydım. Sənin andını isə qəbul etdimiz. Yəni öz gözümü yalançı sayıram. Sən yani, Allah and istiyinə görə mən Allahın andını nə etdim? Qəbul etdim. Lakin sual çıxa bilər ki, bu insan yalandan danışır. Mən 100% ki, bu insan yalanına Allah andı ilə bu ə, halda neynə etmək lazımdır və deyir ki, bu hal 5 hissəyə bölünür. Deyir ki, hissi tərəfdən deyir, yəni sözsüz ki, insan ibadə edən gəlib ki, sən yalala. E, namaz qılırsan, onu tanıırsan necə insandır, əxil ağlır, gözəl ki, bu insan yalan yoxdur bu insan. Bu, Allah'a andı çirsə, sözsüz ki, sən onu andı, Allah'a andığını ne edirsən, hə? qabul edirsən. Lakin sən bilirsən ki, flan o daima öz yalanlarla məşğuldur və o İnsan o yalanı kimdə tanıyırlar. Və o gəlir sənə ancaq və sən hiss edirsən, bilirsən ki, bu nədir? Bu yalandan andıçır. Və yəqin deyir ki, birinci hal odur ki, yəqinliyi bilirsən ki, o yalanına andıçır. O zaman nədir? O nədir? Etsən, onun yalanı nədir? Andıq. Qəbul etsəm o yalanı nədirsən? Hə? Qəbul etmirsən. Həmişə deyir ki, sən ehtimal edirsən ki, o yalanına andıçır. Və gəlib ki, üçüncü həm yalan, həm də doğru tərəfdən ehtimal edilir. Belə halda sən onun andını nə edirsən? Hə? Təsdiqləyirsən. Onun doğru olduğunu ehtimal daha çoxdur. Bu zaman yəni təsdiliysən və bilirsən ki, o doğrudan da nədir? Allah subhanət hala andı çəkdir və bu andında da yalan danışmır. Lakin yəni də sənin də olsa ki, doğrudan da bu yalan deyir. Allah andı çəkdir. O zaman nədir? Onun yalanını qəbul etmirsən. <coughs> və həmçinin e, bilir ki, andın kəffarəsi nədir? Andın e, kəffarəsi Deyilir ki, çoxdur and içmək deyildiyi zaman deyil, məqsədi yönlü şəkildə and içmək qəst olunur deyil. Dili vərdik etdiyinə görə, and içərsə, bu çox and içmək deyil, sayılmır. Yəni, e, nə zaman insan öz andına görə kəfara verməlidir? Yəni, onun and içdiyi zaman bir məsələdir. Yəni, məqsədi yönlü, yəni, gətir bir halda o şey nədir? Andıçır. Lakin, görürsən ki, elə bir kimsələr var ki, dili hər zaman, yəni Allaha and andına vərdi, vallaha, hə, vallaha, yə, vallaha, hə. yəni, bu artıq bunun dili vərdiş etdiyinə görə bu şeyə nədir? Özü də bilmədən o şeyə andıçır. Və necə ki, Allah-ı Allah Mayıda Suresi 59-cu ayəsində Allah-ı buyurur ki, Allah sizi bilmədən içdiyiniz anlara görə cəzalandırmaz. Və Lakin, bilə-bilə içdiyiniz anlara görə nədir? Cəzalandıraq. Belə bir andı pozmağın kəfərəti ailənizə yedirtdiyinizdir. Orta hesabdan on yoxsulu yedirdib doyurmaq, yaxud qeyndirmək, yaxud da bir kölə aziz etməkdirdir. Allah-u Allah. Bu, içdiyiniz bir anların kəfərəsidir. Bununla belə anlarınızı qoyuruyun. Allah ailəniz sizə belə izah edir ki, bəlkə şükür edəsinizdir. <coughs> Deməli, əgər insan bilə-bilə qəs məqsədi yönlü şəkildə bildiyi zaman ki, bu yalandır və olan Allahdan Allah andını anı çıxırsə, o insan o andına görə kəfara verməli, həmsin ne etməlidir, tövb etməlidir. Və kəfara da görəsən, çox vaxtda qardaşlar kəfara deyildiyi zaman ən üçüncünə, alatala sözsüz ki, tərtimlə sayır orda. İlk növbədə alatala qeyd edir ki, on yoxsuluq yedirtməyə və yaxud da nə etməyə, bir qul azar etməyə və ondan sonra üç gün oruç tutmalıdır. Mütləq də, e, yəni andını pozan insan kəffarəsinin ödəyəcəyi, amma mütləq alaqaların o qoyduğu tətbiqə nə etməlidir, riayət etməlidir və birincidən başlamalıdır. Əgər imkanın varsa sözsüz kişən nə etməlidirsə, onun yoxsulu getdirməlcə. Buna imkan yoxdusa bir qul adı da bizdə mümkündür. Və bir də üçüncü ən axırıncı gəlir ki, hansı ki nədir? Üç gün insan oruçdur. Və burada belə bir e, sual çıxır, deyilir ki, ehtiyac olmadan, yəni ehtiyac yoxdursa bir məsələdə Allah and içməyə ola. Amma görsən çox va qarşılaşdırırlar ki, elə hər nə gəldi, hər şeyə gəldi Allah and içmə. Lakin peyğəmbər sallallahu əleyhi heç bir ondan tələb olunmadan, heç kəs ondan bir şey tələb etmədən peyğəmbər Allah and içmişdir. Və e, təvhid kitablarımda bu qeyd olunur və deyilir ki, Ayşə rədiyanı rəhmət edir ki, Mahsum oğullarından oğurluq etmiş bir qadının durumu, yəni halı Qureyşliləri bir xeyli üzmüşdür. Qureyş Bu qadın haqqında peyğəmbər Peygam sallallahu əleyhi və ilə kim danışdılar dedilər. Rəsulullah sallallahu çox sevdiyi Usama ibn Zeyd radillahu anhu an bundan bir başqa bir heç kəs bunu bir peyğəmbər sallallahu əleyhi deyə bilməz. Və həmin o qadın nə ilə məşğul olurdu? Qadın insanlardan mal alırdı və sonra onlara Bu malı geri qaytarmırdı. Və deyir ki, Usama bu halı peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə danışdıqda ki, Peyğəmbər əmr edir ki, onun əlini sona gəlir peyğəmbər (s.ə.s) ona edir ki, bəs bu cəzaanı yüngülləşdirsən? Və peyğəmbər (s.ə.s) Allahın qoyduğu cəzaların birini, birinindir yüngülləşdirilməsini, yəni qaldırılmasını istəyirsən? deyə buyurdu. Və qalxara bir xutbə verdi. Sizdən əlbəkiləri həlak edən dedə bu elə bu idi dedir. Özləri çərçivəsində ağlı sağlamlı bir insan, yəni tamamilə insan oğulduq və bizə heç nə, heç bir söz deməzdidir. Lakin kasıb birisi Bir uğurluq, bir günah etdiyi zaman dərhal onu edərdilər, cəzalandırardırlar. Yəni, bu hal indi də var. Yəni, görəsən ki, imkanlıdır və yaxud da heç kəsin ona söz deyə bilmə istədiyini edir. Lakin ki, asıl biri-bir şey edən ki, dərhal onu edilər, ona cəzalandırırlar. Və deyir Allah and olsun ki, baxın, Peyyambas olsa ilə heç bir şey tələb olunmadan ondan andışdır. Və heç kəsin deməz ona ki, andıq. Və deyir Allah and olsun, eqək gözün fatımə, doğruluq etsə belə nədir və Usamə e, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bocuna qəzəbləndiyini amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi deyir ki, yaruqsu olan mənim üçün Allahdan bağışlanmadı. Sonradan o Əli qadını bir Əli kəsilirdi. Həmçinin İmran ibn Hüseyn radillahu anhu edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurdu. Mənim ümmətimin ümmətimin ən yaxşıları mənim əslimdə olanlardır. Sonra onların ardınca gələnlər və yenə də onlardan sonra nədir? Onları ardınca gələnlərdir. Onlardan sonra elə bir insanlar ortaya çıxacaq ki, yalan şahillik etdikləri üçün onlara bir olmayacaqdırdır. Xəyamət etdikləri üçün onlara etibar edilməyəcəkdir. Vəd verəcəklər ancaq yerini yetirməyəcəklər. Onlar ancaq yoğunlayıb bir nə edəcəklər? Piyyənəcəklər, fiyyanda qalçandır. Digər bir hədisdə isə Rasulullah s.ə.v. buyurur ki, elə insanlar gələcək ki, şahillik etməmiş an içəcəklər. Vəzir and içməmişdir. Nə edəcələrdir? Şahidli gələcələrdir. Və həqiqətən də ə, bu hədistə Teyambar s.ələm bir çox qiyamətin əlamətlərini geyirir ki, hansı ki, bu əməllər qiyamətin əlamətlərdir. Onlar baş alıb gələcək. Və xəyanət nədir? Və xəyanət həqiqətən də Teyambar s.ələm Hüsa hədistə gəlir ki, Ə biz ayələrdə gəlir ki, peyğəmbər olsa belə buyurur Allah təala buyurur ki, iman gətirənlər bir-birə Allahın peyğəmbərinə və aranızdakı əmanətlərə bir xəyanət etməyin Allah təala buyurur. Həmçinin Yusuf əleyhissalam haqqında bu da ona görədir ki, vəzifə evdə olmadıqda mənim ona xəyanət etmədiyimi və Allahın xainlərin pilələrinə yol vermədiyini nə etsin? Bilsin. Xəyanət etmək özü də böyük ədiblərdəndir, həmincə haramdır bir. <coughs> Həmçinin e, kiçik kişi sayılan digər əməllərdən qeyd olunur ki, Allahdan başqasına and içmək, həmçinin deyilir ki, sənin sayəndə Allahdan başqasını hakimlər hakimi, Göydədir Allah, sən. Allah sən. E, Allah və sən istəyən kimi olsun. Həmçinin mənim Allahdan və səndən başqa heç kimim yoxdur. Allaha və sənə sığınırım. Bu, Allahdan və səndəndir. Ümidim, Allaha və sənədirdir. Və sarı kəlmələrdir ki, bu qəbdində olan sözlər də sözlərdə şirkə aiddir. Yəni, indi qeyd olunacaq bu kəlmələri necə qeyd etmək olar, demək olar. Və dedi ki, Teyvəmbər s.ə.v. buyurdu, Allah və filan kəs istəyən kimi olsun deməyindir. Baxın, deyil Allah və filan kəs istəyən kimi olsun deməyindir. Deyin ki, Allah istəyən sonra, Allah və Teyvəmbər s.ə.v. ki, sonra filan kəs istəyən kimi nədir? Deyindir. Yəni, bir başa demək ki, Allah və filan kəs istəyən kimi olsun, artıq sən nədir? İksini də eyni bir dərəcə tutmuş olursan. Ne ki, görsən ki, o, miniklərdə yazılı. Allah, Muhamməd və Gürali. Yəni, üçün də eyniləşdirilir. Həmçinin deyir ki, bir yaxudu Peyğəmbə s.ə.v. yanına gələr, dedi ki, sən siz əgər Allah və sən istəsən və ya Kəbəyə and olsun deməklə artıq dişik etmiş olursunuz. Bundan sonra Peyğəmbə s.ə.v. onlara əmr etdi ki, and istikləri davan Kəbəyənin rəbbini and olsun və yaxud da əgər Allah istəsə, sonra Sən istəsən ki, nədir? Desin, nədir? <coughs> Digər bir rəvayətə gəlir ki, bir nəfər gəlir Peygamber s.ə.v. yanına, deyir ki, əgər Allah və sən istəsən, Peygamber s.ə.v.ə deyir, və Rasulullah s.ə.v. deyir ki, mənidir Allah adil tərabər nə etsin, deyir, tuttum, deyir. Deyilən ki, Allah istəsə, yəni bu ilə də kifayətdir, və yaxud da Allah istəsə və sonra bir nə edir, sən istəsən ki, qeyd edə bilərsiniz, deyə bilərsinizdir. Tamsinin <coughs> e, hadisələrin bir baş verməsini Allahla əlaqələndirməmək, Allahla bir əlaqələndirməmək, bu da ilə sözlərdə şirkə gedir. Şirkədir misaldır. Dir ki, bu dərman olmasaydı, dir məndir ölərdimdir. Təcrübəmizdir, olmasaydı işimizdir alınmazdı. Mən bunlara öz elmim sayəsində nail olmuşam. Bütün bu nemətlərə nemətlərdir mənə Iı, bu bütün bu neymətlərdir, mən özüm nail olmuşam deyir. bu mənim haqqımdır Allah bunu mənə verməli idi yəni bütün bu kəlimələr mən mən, məsus, mən qazanmışam, mən bunu etmişəm mən fulan şey eləmişəm <coughs> və yaxud bu dərmə olmasaydı, mən ölərdim və yaxud bu şey olmasaydı, falan şey baş verməzdi yəni bütün bu kəlimələr ki var bütün bu xansı nədir? sözlərdə şirki ayətdir Allah-təla necə deyilir ki Tabatalı Quran ikəndir ki, başına bir gələn müşribətdən sonra dərgahımızda ona bir mərhəmət əsa etdərək mütləqdir ki, bu elə mənim haqqımdır, deyir. Qiyamətin qopacağını güman etmirəndir. Doğrudan da, əgər Rəbbinin hüzarına qaytarılıb gətirirsən, onun deyir, dərgahında məni ən gözəl neymətdir, cənnətdir gözləri. Biz kafir olanlara nə istiklərindir mütləq bir-bir xəvər verəcək və sözsüz ki, onlara şiddətli bir əzabdir. Bir əzabdir, nə edəcəkdir? Daddıracaqdır. Həmçin digər bir ayədə buyurur ki, Allah-ı Allah, insana gəldikdə isə Rəbbindir, Rəbbindir onu imtihana çəkib, ehtiram etsə, ona bir neymət versə, o deyər, Rəbbim mənə ehtiram göstərdi. Amma nə zaman Rəbbi onu imtihana çəkib, huzisini əsgitsə, dəlhal deyər, Rəbbim məni alçaqdı, mənə bir xorbaxtıdır. Yəni, Allah-ı Allah ona bir neymət əta etdiyi zaman, ona qədər Allah şüx edər, Lakin o neymət əlinə alınan kimi dərhal ne edər? Allah talıqa qarşı üsyanlar edərdir. Ebin Kəsir Rahim Allah deyir ki, Allah bildirir ki, bədbəxtlik baş verdikdə insan onun qarşısında alçalır, peşmançılıq keçirir və ona müradiz edir. Sonra isə əgər Allah bu bəlanı insan üçün rəhim ilə əvəz edərsə, insan icazı veriləni aşaraq ağzını gedir və deyir ki, bu mənim bildiyimə görə də Allah buna layiq olanları bilirdir. Mən Allahın yaxşı bəndəsi olmasaydı, mənə bu verilməzdir. Və deyir ki, ə, həmsini həmsin Allah-Allah buyurur ki, şübhəsiz ki, bu sözü onlara əvvəlkilərdə demişlər, lakin qazandıqları onlara heç bir fayda vermədir. Yəni, İbn Kəsir deyir ki, onların sözləri düzgün deyildir və sərbətləri onlara fayda verməyəcəkdir və onlar Uğur qazanadır, bilməyəcəklərdir. Necə ki, Qarun Musanın qövmündən idi və bildiyiniz kimi Allah salınca buyurur, dir, onlara İsrail oğullarına qarşı zülm etməkdə, Musanın üzünə ağ olmaqda və özünü yuxarı tutmaqda həddini aşmışdı Qarun. Biz ona açarlarını bir dəstə güclü adamın zorla daşıya biləcəyi xəzinələr vermişdik. Baxın, bir nəfənin zorla daşıya biləcəyi xəzinələri, açarları vermişdik ona. Və deyir ki, qövmü Malına qürrə məlumadir, arxalanı bir sevinmə. Şübhəsiz ki, Allah malına qürrlənib sevinənləri sevmirdir. Allah sənə verdiyindən özünə axirət qazandırır. Dünyadakı nəsibini də unutma. Allah sənə yaxşılıq etdik kimi sən dədir yaxşılıq et. Yer üzündə fitnə və fasad törətmə cəhd göstərmə. Həqiqət Allah fitnə və fasad törədənləri Qarun isə deyir: "Bu mənə yalnız məəndə olan elm sayəsində verilmişdir." Baxın Allah-Allah nə buyurur? Qarun haqqına qarun deyir ki, bu mənə yalnız məndə olan elm sahəsində verilmişdir. Məqəl qarun Allahın ondan əvvəl özündən daha qüvvətli və daha varlı olan üçün neçə kəsləri məhd etdiyini bilmir midir? Günahçılar öz günahları barəsində soru-sual bir olunmazdır. Mə bildiyiniz kimi, qarun bütün mülki ilə bir yerlə Allah-Allah yerin dibini kəsir edir. İnsan, insandır etiraf etsək ki, ona ruzu Allahdan deyil, öz zəhməti ilə qazanmışdır. Yəni öz əlimlə mən qazanıram. Nə Allahdan. Bu hər şey mənim əziyyət çəkirəm, bunu mən qazanıram. Həmin çünki onda olan elmə görə verilmişdir. Bu mənim elmim sayəsində mən bütün bu səviyyəyə çatmışam. Mənə professor mənə, mənə alim dillər. Mən yüksək səviyyələrə çatmışam. Bütün bu kəlimələr var, bilin hamısı nədir? Kiçik bir şük ayətidir. Yəni insan özünü qurğələnməsi, özünü arxalanmasıdır. Və deyir ki, əgər etiraf etsə ki, bu elə mənim haqqımdır. Allah mənə verməli Bu da nə deyir? Artıq tövhiddə zidnə olan sözlərdir. Qatadır, rahimə Allah, deyir ki, bu ayə barəsində deyir. O iddia edirdi ki, bütün qazandıqları onda olan elmə görədir. Kim iddia etsə ki, öz bazarığı ilə qazanmışdır bunları. Onun halı, qarunun halı kimizdir. Ona görə de, hər bir müsəlmana neymət gəldikdə, onu Allah tərəfindən olduğunu sansın. Necəkin, Nəhəli Sürəsi 52-cü ayəsində altala buyurur ki, sizə gələnə hər bir neymət kimdəndir? Allah sandır. Ona görə müəmmin müsəlman, bayma, ona verilən hər bir şey, istər insanlar içərsində qədər sənin hörmətin varsa, insanlar sənə hörmət edirlərsə, sənin hansı bir vəzifəyəcək çatımı sansa, ruzu gəlirsə sənə, bildirəyin, bu, hamısı Allah tərəfindəndir. Sən, yəni ki, sən öz əlinlə heç bir şey edə bilməzdə, ya Allah dəməzdir, heç bir yerə də sata bilməzdir. Və zirin ki, sən öz elminlə, bacarığınla Qazansam da belə, bil ki, Allah tərəfindəndir. İmam Bağadur, rəhimət Allah deyir ki, bu neymət mənə, Allahdan mənə gəlmiş bir elmə görə verilmişdir. Doğrusu, bu mənimdir, haqqımdır. Bilirəm ki, dünya həyatında bu mənə verildiyinə görə Allah qafında mənim yerim, şərəfim var. O, bəziləri də görsən, qeyd edirlər ki, yaxudsa, anasın da bir tunna, vəzifəsinə arxalanır, qurgələnir, mənimdir Allahın yanında öz yerim var mən bilərəm, bilərdim, bilərəm və s. kimi sözləm. Və deyir ki, mücahid, r. deyir ki, bu yaxşılığı, yaxşılığı əməlim sayəsində qazandım. Mən bu yaxşılığı haqq etdimdir. Yəni, artıq mən haqq etmişəm ki, bu yaxşılığı mənə verilib. Həmçin, İbn Kəsir, r. deyir ki, Allahın sizə bəxş etdiyi nimətlərə qurganıb insanlar arasında xəqr etməyin. Bu, sizin əməyinizin əmə, nəticəsi olmayıb, Allahın qaza və qədəri ilə bəxş edməm huzudur. Allahın neymətləri ilə təkəbbür və loğalıq etməyin. Sevincinizi şükürə baxın, sevincinizi şükürlə əvəz edin. Yəni, Allahsala neymət veribsə, bu sevinci ilə Allah şükür edin. Kədərinizi isə səbərə çək edin. İmtihan gəlibsə, müsibət gəlibsə, bəla gəlibsə, artıq ne edin? Səbər edin. Onlar İslamı qəbul etdiklərinə görə sənə minnət Onlar İslamı qəbul etdiklərinə görə sənə minnət qoyurlar. Ki mən namaz qıla, niyə görə mənə başımın bu qədər dəla gəlir? Mən ibadat edirəm, niyə görə falan yaxınım qoxum öz 10 şey öldü, işsiz qaldım. Namaza başlayan ki, məni işdən atla bayıra. onlar İslamı qəbul etdiklərinə görə sənə bir minnət qoyurlar, ataya ki, müsəlman olduğunuzuza, olduğunuzla mənə minnət qoymayın. Xeyr. Əgər iman gətirdiyinizi Doğru deyirsinizsə, bilin ki, sizi imanın vətək etməklə Allah-u Teala əslində sizin boynunuza minnət qoymuşdur. E, şükür etməyin, qeyd olunur ki, burada şükür etməyin üç dənə rukunu var. Birinci rukun odur ki, insan etiraf etməli sən ki, bu neymət Allah tərəfindəndir. Yəni, bütün bu neymətlər sənə verilən, hamısı Allah-u Teala tərəfindəndir. İkinlisi, dil ilə. Şükr etməlisən. Yəni, bu kəlmələri dilinlə nə etməlisən? Söyləməlisən ki, həqiqətən deyəm, yəni, nədir? Bu neymətlər sənə Allah tərəfindən. Üçüncü isə, əmin neyməti Allahın razı qaldığı yerlərə nə etməlisən? Sərt etməlisən. Allah-ı yəni, Allah sənə verdiyi uğuzunu, yalnız bən Allahın razı qaldığı yerlərə nə etməlisən? Sərt etməlisən. Və məşhur bir hədistə, yəni, əksəriyyətiniz bu hədisi bilirsiniz, o <coughs> deməli üç nəfər olur. İsrail oğullardan biri cüzəm xəstəyinə sunan, ikinci keçər, o kör. Və bu üçünü Allah-u Teala imtihan edir. Yəni, Allah-u onlara o xəstəliklərini nəşəfa verir və həmçində hər birisinə mülk verir. Birinə qoyun verir, qoyun sürüsü artır, bərəkətləndirir Allah-u Teala. Dinəy verir, o da bərəkətlər, üçünlə dəvə verir, yəni o da bərəkətlər. Və sonra Allah-Allah e, insan cilində olan mələk yenidən onların yanına göndərir. Yəni ki, etraf etsinlər ki, bu nəymətlər Allahın nəymətləridir və onları lazım olan qeydə sərf etsinlər. Və o insan gəlir onların yanına, mələk olur, yəni insan qeyafəsində. Gəlidir ki, peç səndir <coughs> planı kəsməsiniz, deyir ki, sən cüzəm xəstənin planı deyilsən, halbuki xəstəyir, insanlar səndən qasırlar. Ama o qadəsə səni şəfa verdi, bu qədər mülk verdi. Ona nədir? Qeyd edir ki, nə o qeyd etdi ki, eşinə danışdır. Bu mənim ata-babamdan qalır. Mən bir xəstə vaxt deyilsən, birinə danışdır. Və deyir ki, insan deyir ki, "Vers ver o mənə o heyvanını, mən gecim və uzaq səfərə gedəcəm də." Oylancada gedə bilib. Və deyir, "Nə danışdı? Mən də sənə verə bilmərəm. Bunları heç bilməyim deyil, ata falan tamam vaxt başdır ağlamağa. Keçən yanı eyni sözləri ona da o da eyni kəlmələrlə şad eləyir ki, bu mənim ata bağımdan qalır. Vəmin və o mələk dua edirə deyir ki, əgər yalan deyirsənsə, qoysan Allah Tala əvvəlki görkəmlərinə qaytarsın. Və üçüncü <coughs> kör insanın yanına gəlir və kör insana bu kəlmələri yəni, deyir ki, istəsən hamısı gedər. Çünki mən kör bir insan idim, heç bir şey görmürdüm. Dünya şah amma Allah Tala mənə şaha verdi, göz məşdi, gözümü qaytardı və bütün bu var dövlətdə, heyvanları da Allah Tala Yəni, hamısını da götürə bilər. Və həmin o insan qəfəsində olan mələk ki, mənim Allah tərəfindən yönlərilmiş bir elçiyəm. Yəni, Allah taladır, üçüncüsü də intahan etmişdir və bu insandan yalnızlığına çıxı. Həmin dostların isə Allah taladır qaytarır mədir, əvvəlki halınadır. Hey. Nə sözsüz bu hədis, yəni, misaldır ki, insan Allah taladırını bəxş etdiyi müəhmətlərə görüşür ki, arxalanma, bu məhvdir, ata bağımdan qalıb, nə bilim, mənə... Ə, necə deyərlər, miras <coughs> qalı, suandı. <coughs> Həmçinin e, sonuncu e, bir şeydə oxuyar, inşallah. Deyir ki, sual verirlər ki, alatala kafirlərə də neymət verir. Lakin bilin ki, alatala o kafirlərə verdiyi e, neymə bu dünyalık Onların ahirətdə heç bir fayları olmadı. Lakin bu, o demək deyil ki, bu neymətlərə görə onları Allah cənnətlə Allah təala müjdəədir. Allah təala Qurani-Kərimdə buyurur ki: "Münafiqlərin nə malları, nə də oğul uşaqları səni təqrirləndirməsindir. Allah onlarla ancaq münafiqələrə dünya azabı, dünyada bir əzab vermək, kafir olduqları halda canlarını almaqdır." Yəni bütün vaadivədlət ki onlara verilir, yalnız onlara cəza olaraq verilir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurdu: "Baxın, Allah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və həqiqətən də Allah mömin bir bəndəsi ilə ədalətsizdir davranmır." onun etdiyi hər bir yaxşı əmələ görə onu bu dünyada və axirətdə mükafatlandırır. Kafirə isə Allah bütün etdiyi yaxşı əməllərinin mükafatını yalnız bu dünyadırsa, Allah üçün etdiyi yaxşı əməllə mükafatını yalnız bu dünyada alır. Axirətdə isə onun heç bir səabi nədir? Heç bir səabi yoxdur. Yəni o etdiyi bu əməllər nə ki edirsə, yaxşılıqlar edirsə, bu bütün o bütün yaxşılıqların sağlığı nədir? Bu dünyada dünyadadır. Lakin müəmin, müsəlman kul isə etdiyi biçim ibadətlərinə görə, itaətlərinə görə nədir? Allah-ıqla həm bu dünyada, həm də afirətlərinə görəcədir. <coughs> Sonuncu, deyir ki, yəni sözlərdə şirkə gəldiyiniz, amma, gəl sözlərin biri də, deyir ki, əgər sözü barəsində nə gəlir? Deyənbək Salıqsan əməlçisində buyurur ki, Allah yüzlü müəmini zəif müəmindən daha çox nədir? Sevir. Hər bir işində özünə faydalı olanı etməyə səhə göstər. Allahdan kömək dilə, aciz olmağa başına bir misibət gələrsə, demək ki, əgər belə etsəydin, belə olardı. De ki, Allahın qəza və qədəri elə buyur. Əgər sözü fəyəmbaq səhəməlidir, şeytana bir qafasır. Hə, əgər sözü. Lakin, bu kəlmə nə zaman həqiqətən də bu kəlmə Allah qarşı üsyan kimi e, istifadə olunur. Həmçin, nə zaman bu, bu kəlmədən istifadə etmək olar? Yəni, hər, hər də hər zaman bu kəlməni işlədikdə, o demək deyir ki, nədir? Bu kəlmə şeytana qapasır. Birinci, deyilir ki, əgər sözünü şəriyyətə eytiraz şəkilində işlədərsənsə, haramdırdır. Allah-ı Allah, Allah Quran-ı kəlmdə Ali İmran surəsi 168-ci ayəsində buyurur, baxın. Muharibəyə getmək Mədinəli evlərində oturan müharibədə getmiş qardaşları haqqında. Əgər onlar sözümüzə qulaq assaydılar, ölməzdilərdir. Ya Muhammed, söylə ki, əgər doğru deyilsənsə, onda bacarıb ölümü özünüzdən uzaqlaşdırandır. Yəni birinci söz, əgər sözün şəriətə etiraz olaraq deyilsə, necə ki, ayədə Allah təala buyurur, yəni onlar deyirlər ki, əgər onlar bizə qulaq assaydılar, döyüşə getməyib ölməzdilər, sağ qalardılar. İkinci, əgər sözünü qədərə etiraz olar deyirsə Muharibə eynilə bu hə ayəndir qeyd olunur. Yəni, sözsüz ki, bu əmək yəni onların müharibə gedib ölməli Allah tələrin qəzava qədəri idi. Artıq sənin bu hadisə baş verəndən sonra o hadisəyə qarşı etiraz etmək, əgər bizi qılavası ilə belə, əgər oraya gedmək isə, yermək başına falan iş gəlmək isə, əgər belə eləmək isə, ölmək isə, filan, yəni bu Allah tələrin qəzava qədərini etiraz etmək isə. Üçüncü, əgər sözünü peşman ol əslə məşəhəmdə də işlətmək qadağandır. Həc Peyğəmbər sallallahu bu hədisində buyurduğu kimi, yəni nədir? "Bil ki, hər bir işində faydalı olmağa səy göstər, Allahdan kömək dilə azız olma və başına gələn bir müsibətə görə imtahandır." Əzab vəziyyətdə, işsizlikdə, çətinlikdə falan-falanla imtahanlar və buna görə də deyirəm ki, əgər belə etseydim, bel olmazdı. Gələr belə edərdim. Yox. Əksinə nə deyil, Peyğambar sosundan buyur ki, deyilən ki, Allahın qəza o bu imiş. Dördüncü, əgər sözünü günah əməllərdə dəlil gətirməkdir. Və deyilir ki, müşriklər belə deyəcələr. Əgər Allah istəsəyir, nə biz, nə də atalarımız müşrik olar, nə də biz bir şeydir, haram, ə, nə deyir, haram bilərdikdir. Onlardan əvvəlkilər də öz Peyğambərlərin belə təqzib, təqzib etmişdilər. Və Allah tala buyurur ki, həyat əzabımızı dağıtlar. Onlara da ki, bizim qarşımıza çıxara, bilə çıxara biləcək bir elminiz, elminiz varmıdır? Siz yalnız zənnə qapılır və nədir? yalan uydurursunuz. Deməli, 4-cü kəlmə odur ki, əgər sözün günah əməllərdə dəlil gətirməkdir. 5-ci əgər kəlməsini sözünü bir arzulamaq şəklində demək. Bunun da hükmü arzu edən şəxsin arzuladığı şeydən axılıdır. Yaxşı şey arzu edərsə, bu zaman bir nədir? İcazı verilənədir Nə? ki, İmmin Ömr R.A. deyir ki, Peygamber s.ə.v. buyurdu, iki tədilət sahibindən başqa heç kəsə həsət aparmaq olmaz. Birinci kimdir? Gözəl Quran okuyur, gözəl səsi var və kimsə baxır, deyir ki, insanları o Quranı övgəlir, elm verir və kimsə baxır, deyir ki, Əgər dil məlin belə bir elm olsaydı, mən də insanları nə edərdim? Örgələrim. Bu zaman demək olar, işlətmək olar bu kəlməli. Həmsinin kimsə var dövlət, alaq ala o mülkdən Allah yolunda nə edir? Sərf edir. Və sən də baxırsan, deysən ki, əgər məndə də bu cümlə mülk, var dövlət olsa, mən də Allah yolunda nə edərdim? Sərf edərdim. Deməli, bu cümlə, bu kəlməli nə etmək olar? İşlətmək olar. <coughs> Bu qədər inşallah qardaşlar, Allah-ıqla dua edirəm ki, Allah-ıqla bizləri böyülək içində olan bitirik şihrlərdən çəkinlərdən istəyirəm. Dua edirəm ki, Allah-ıqla bizlərin hər birini iftinədən və fitnə əhlindən qorusun. Allah-ıqla dua edirəm ki, Allah-ıqla inşallah tezlə bizim etsimizi dizə qaytarsın ki, edir ordu qadətlərimizi edək. Dua edirəm ki, Allah-ıqla bizləri fitnədən və fitnə əhlindən qorusun alatala... <coughs> və, və yalnız Müslüman olduğumuz haldır bu dünyadan qorusun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali